uruko hian alaikiztute daiteen aldela uh, egokitu d dela atela bidia dituztela eta hori eskola gehienetan -ge beraz aterabideak ezan dituzte edo uh, betalde lebidunak uh, ere hitziko eta hori gainean horien pajean ere kezle ikola baten emaitiko edo biztenaz badira talde batzu elebakar eta elebidunak hartzen dutenak bainan lortzen da laiki horien parian, parian uh, eskuarazko erakasle baten ezartzia, e, uh, tahteka bebeden uh, eskuaraz uh, ariko zaiena gau horiek. Beraz, oroak, bon, uh, erheiten alda, entxatu direla eta lohtu dutela ere, aurkulari eta zuzendari dari horiek, Uh, eskoherazko uh, erakaskuntza ogen uh, begiratzen. zen salbuk elitzen direla, alaike eskola batzu, eskola bakar batzu azteko badakigu badirela nun uh, ezten bat ere eskoherazko erakaskuntzarik uh, atxikia alizan holako Ola, neunghi biziki zorrotzak eta baitiren haugutiguti ere batzuetan eskolatua alizan baitira ere eta horren batik egin eh, duzu, behago da ahengura ere da horren buru aur itzuli direla eskolarat? Hai, hori ere bada. Beraz, um, zaila da hor proporzio baten uh, izaitia, baina uh, usu erdia edo erdia gutxiago da uh, eskola batean, eskola, uh, eskolakia izan denik, beraz. Hori uh, edo burasuek autori egin dutelako, ez baitit zuteberen aurrak eberriz uh, eskolan izan, uh, zarina eh, izan, edo bestenaz eskolak ezbait zituen eh, reseditzen alez, eh, batakigu eta bazirela eh, eskoletan lehen tasunez hartu behar ziren aurrak, beraz ofizio eh, batzuetako gurasuen aurrak, eta ere eh, be unen beste hauk baizik ezbait zitu eh, eskola batek, ordean lehen tasunak eh, eman izan dira eh, mailaka dibidez, mailabatzu ziren bakarrik sartzen eh, ziren ageraz ondurioz, anitza hor badira Uh, oinu guai, etxetik ari direnak. Eta hori, hori bon, korrean arazo bat izan daiteke teke, iraka, eza, erakaspen guzien uh, zat. Baina ganezake uh, bereziki eskolararen zat. Uh, beraz, uh, hau horiek, uh, kasi sorgira ez dela eskolararekin uh, bat ere praktikarik, beraz, eskolatikuk aiten dituzten hariketak eta berbada bai. Baina uh, ezakit denek egiten dituzten ere, eta Badakigu eskolatik anpoiztutela eskolararik hasik zuten, eta horrek, uh, bon, ondoriak izanen ditu. Beraz, urguntzen uh, ari gira... Haustura ipakonan da. Bai, pentsatzen dut, haustura bat gerdanik uh, bada, eta haustura hori luzatzen ari da, beraz, huai, badakigu biraren bih, faze bat hasiko dela, huai, ekainean, behar ba hor batzu uh, itzuliko dira eskolara, benan hainitz dira etxan, gero bat dira bakantzak, Eta ordean badakigu, eh, luden txartzean, ikosiko ber txartze hori de nola pasako den enmenan badakigu orduan, anitza horrek eh, dekashitze hilabeteko mostura eh, ukana izanen ditela eskuararekin. Eta bon, geadanik beren maila eh, apaldua izanen da hori segur, ez baitute praktikatea eh, izanen eskuararik, ez entzunik ez nintzaturik, alde batetik. Eh, eta besta alde, bon, ar ah, eskuak badira, familia horiek horok horrean, gero eskoara ustea, uste maitute, komplikatea dela, segitzea, orgunetikola, burasorak ezituztea, urrak laguntzen al, eta ondarean, urunduak dira hizkuntza ortaik. Eta hori behar behar behar dira, gu burasorak arte bezala esteko, uh, hainituzte izanen dela. Hala. Beraz, horok horiek uh, bada austura handi bat, hori ikaskagai gussieekin, baina badakigu kresea ubasatu eta auhak behes lotuko direla alare eskolarekin, frantsesarekin, matematikekin noizbait berriz uh, hartuko dituzte eta jaio diren gussieak. euskara ez gustaz. Euskara gustena duko, matematikak, matematikak ez kitx sustena, baina neeskola gustena dute. Beraz arrisku hori da. Uh, Beldu nidea aurritz ezkutuko dutela eta hor bai orokorrean eskoraren uh, transmisioarekin ere ondarien hori zen denela uh, kilowatt eta uh, ola luzara hori ordainduko dela pasatzen dugun uh, momentu ditu uh, dela